İlk əvvəl həmişə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı müttəqilərdən olmağı nəsib edirəm. Bu gün fənasiyə kim? Onun bəndənin ölümü barədə düşünmək məzmududur. Onu da Mömin bəndə daim düşünməli, buna hazırlıq görməlidir. Şafirlərdən fərqli olaraq, möminlər özlərinin Rəbbi ilə qarşılaşmağa can atır, o günü səbirsizliklə gözləyir. Şafirlər isə əksinə, ölmək istəmirlər. Allah s.q. Quran-ı onlar barədə deyir vələn yətəmən nəu əvələn Onlar heç vaxt ölümü arzulamazlar, heç vaxt. Ölmək istəmirlər. Mömmən də ölmək istəməməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi Sizdən heç biriniz özünü özü üçün ölüm arzulamasın. Ölüm arzulamaq olmaz, lakin Allahla qarşılaşmağı istəmək lazımdır. Buna sevinmək, bunu arzulamaq lazımdır ki, Rəbbinin huzuruna gedəcəksən. Və əlbəttə ki, müsəlman rəbbinin hüzuruna başı uca, üzü ah gəlməsi üçün fürsətkən bu dünyadan istifadə etməni. Ölüm anında artıq bunun yeri olmayacaq. Yəni, artıq gec olacaq. Bu dünyada gərək biz vaxtımızı səmərəli keçirək. Azacıq da olsa, heç olmasa, axirətimiz üçün vaxt ayıraq. Dəfələrlə sizə yadınıza salmışam. Yenə də yadınıza salıram ki, biz nə qədər Allahı çox yad etsək, o qədər də Allah bizi yad edəcək. Allah s.ə.v. Şərt olaraq, Quran-ı kərimdə deyir ki, Fədkuruni, ədkurkum. Nəni yad edin ki, mən də sizi yad edim. İnsan var, imanından asılı olaraq, həvəsindən asılı olaraq, və s.ə.v. İldə bir dəfə Allahı yad edir, hansısa bir məclisdə. Adam var ildə iki dəfə, ancaq bayramlarda, qurban bayramında, ramazan bayramında, məhsidə yəlir, o da 15-20 dəqiqə Allahı yad edir. Adam var cümədən cüməyə yad edir. Adam var ayda bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, 4 dəfə, hətta hər gün Allahı yad edənlər var. Nə qədər biz Allahı çox yad ediriksə, Allah Ələdə bizi o qədər çox yad edir. Və ahirəti yad etmək üçün İlk növbədə mümin ölümünü yab etməlidir. Ölümünü. Bilməlidir ki, o, keç-tez öləcək. Ləki, nə vaxt öləcəyini bir Allah bilir. Allah s.ə. Quran-ı kərimdə elə bir söz deyir. Deyir ki, külü nəfsin rəiqat-ül-məvdir. Hər kəs ölümü tadacaqdır. Və Adəm Aleyhisselam yaranandan indiyə dək elə bir insan yeryüzünə gəlməyib ki, ölümü dadmış olmasın. Hər kəs ölümü dadıb. Ən şərəflə insanlar, peyğəmbərlər belə ölümü dadıbılar. Və başqa ayədə deyir ki, Əynə mətəqonu yüdrikkumul mağd və kuntum fi buğucu müşəyyədə Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaqdır. Harada olursunuzsa olur, ölüm sizi haqqayacaqdır. Uca və möhkəm qalalar içində olsanız da bilə. Bizdən əvvəlki ümmətlər Allahın əzabından qorunmaq üçün dağlarda özləri üçün evlər qururdular. Dağları oyub, içində evlər qururdular. Nəyə görə bunu qururdular? Çünki Peyğəmbərləri onlara xəbərdarlıq etmişdir ki, Allahın əzabı gələcəkdir. Onlar bilirdilər ki, o, əzab gələcək. Lakin bilmirdilər, haradan gələcək, necə gələcək. Öz ağılları ilə düşünürdülər ki, daşqın ola bilər, göydən başlarına daş yağa bilər. Dağın içində oyub, evlər qururdular ki, nə su ora qalxa bilsin, nə də göydən tökülən daş başlarına düşə bilsin. Lakin Allah qalın onları tükürkəbili səslə, ciddətlik küləklə məhvilədi. Allah istədiyini istədi istədiyik cür məhvidir fil sahiblərini balaca daşlarla məhlə etdi. Balaca daşlarla. O boyda fil sahiblər, o boyda ordu, o boyda fillər balaca daşlarla məhlə etdi. Yacuc və məacizu balaca qurqlarla məhlə edəcək. Allah subələ -tə istədiyini, istədiyi kimi canına alır. Onun əlimdən heç kəs ləxal qurtara bilməz. Başqa bir ayədə deyir ki, Qul innəl məvtə ləzi təfirruna minu fəinnəhu mulaqikum. Dey, qastığınız ölüm Sizi mütləq haqlayacaqdır. Hər kəs ölümdən qaçır, heç kəs ölmək istəmir. Bir təhlükə olduqda kim təhlükə qarşısında bayanır? Heç kəs hamı qaçır ki, ölməsin. Lakin əcəl gəldikdə artıq heç yerə qaça bilmərsən. Əcəl gələnə dək, Allah yenə səni qoruyur. İki mələk, hər insan üçün iki mələk təyin edir. Önündən varxasından bu mələklər onu daim qoruyur. Elə bəlalər olur ki, onun içindən həmin adam sax çıxır. Fiqum məl mələklər onu qoruyur. O bəladan mələklər qoruyur. Hamı məhv olur, bir dənə bu sağ çıxır. O qədər hadisələr olur ki, təyyarə qəzaya uğrayıb hamı ölüb, bir nəfər oradan sağ çıxıb. Ev usub hamı ölüb, bir nəfər oradan sağ çıxıb. Vəcəyl mələklər qoruyur, mələklər. Allah Subhanahu taala deyir ki, "Ləhum muḥafizatun min bayni yadayhi və min xalfihi yaḥfaẓūnahu onu qoruyan var. İki mələk Allah s.ə.q. yaradır. Və nə qədər ki, canımızda ruh var, yəni bədənimiz sağlamdır, Allah yolunda nə iş edə bilir isə, əlimizdən gələni etməliyik. Qocaldıqda, tabətdən tüştükdə, o güc bizdə artıq qalmayacaq. Cavanlıqda elədiyimizin, bəlkə dək ondan birini eləyə bilməyəcəyik. Ona görə o qocalana da cavanlığımızdan istifadə etməliyik. Həmçinin çasıblayana da var dövlətimizdən istifadə etməliyik, xəstələnənə deyək, sağlamlığımızdan istifadə etməliyik, məşğul olana da ki, boş vaxtlarımızdan istifadə etməliyik və ölüm gələnə deyək, həyatımızdan istifadə etməliyik. İbn Abbas radiyallahu anhıma deyir ki, preqamber s.v. bir dəfə bizə nəsiyyət edib dedi. İki neymət vardır ki, insanların çoxu onları layiqincə qiymətləndirmirlər. Nədir bu neymətlər? Peyğumbar salsələ bu neyməti bizə göstərir. Sağlamlıq və boş vaxt. Doğurdan da böyük neymətlərdir. Sağlamlığı heç yerdən tapa bilməzsən. Buluna satılmır. Boş vaxtda həmçinin. Keçib getdirsə, bir daha onu qaytarmaq mümkün deyil. Odur ki, bu iki şeydən yararlanmaq maksimum istifadə etmək lazımdır. Onun qədirli, qiymətini bilmək lazımdır. İnsan Ölə nə dəyək? Tədarüb görür. Və <coughs> bu tədarübün sənin bərəkətli olsun deyə Allahın üzruna doğrudan da gözəl azüqə ilə gecəsən deyə o sənin azüqən Allah qorxusu ilə bir olmalıdır. Yəni, onun içində Allah qorxusu olmalıdır. O, Allah qorxusuz olsa onun heç bir faydası olmuyacaq. O qədər insanlar var ki, əllərindən gələn yaxşılıqları edirlər. Yetimə də baxır, yolda çəkir, məktəb tikir və s. Lakin onunla bərabər valla qorxus olmasa, bunu Allah xatim eləməsə, bunun heç bir faydası olmayacaq. Onun elədiyinin əvəzini bu dünyada olacaq. Ya ona kimsə çoxsa ol deyəcək, ya onu kimsə tərifləyəcək ki, maşallah, səxavətli adamdır. Nə olursa olsun, axır ki, onun üçün bu dünyada olacaq. Və Allahdan qorxan Sahabələr belə idi. Məsələn, Ayşə radiyallahu anh qut şəsəndən sonra onu bölüşdürür, xidmətçisinə verir kənizinə ki, qadınlara paylasın. Sonra kəniz geri qayıtlıqda deyir ki, verdiyin adamlar nə derir? Deyir ki, onlar dedilər, çox salıq, təşəkkür edirik. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, biz də onlara təşəkkür edirik. Bu sözü deyəndən sonra gör nədir? Deyir ki, biz onların dediyini özünə qayıtardıq və savabımız önünüzə qaldı. Allah s.ə.Quran'da nə deyir? Allah xatırına yedirizdirir kasıbı, miskini və deyirlər ki, lə nuridu minkum cəzən və ləşə Quran. Biz bunun nəvəzində sizdən nə bir mükafat, nə də təşəkkür istəmək. Bu nəvəzində heç istəmək. Bunun nəvəzində biz Allahdan umuruq. Bunun nəvəzində bizə Allah veririzik. Və Allah qorxusunun da acıqı olması çoxlarına gülünç gəlir. Ki, qorxu Bizə maddiyyət ola bilər, azıqə ola bilər. Ancaq Allah bunu taala bu azıqəni adrar. Deyir ki, "O təzəvvədü, kaina fə khayra zədid təqwə." Özünüzsün azıqə tədarük görün. Hər səfər üçün deyir, lakin ümumiylə bütün səfərlərə aiddir bu. Ən <coughs> uzun səfər də axirət səfəridir. Ora getdimdə qaidəş yoxdur. O səfər ən uzun səfər olacaq. Ora üçün azıqə toplamazsan və o azıqə də Yaxşı əməllərdir və s. və s. Ən xeyirlisi isə nədir? Təqvə. Allah qorxusun. Ölüm gəlməmişdən əvvəl buna hazırlıq görmək üçün, onun faydası olmaq üçün, yəni faydalı olsun deyə, bundan istifadə edəsən deyə, doğrudan da layiqində hazırlaşasan deyə, indi dediyim əməllərə riayət etmək lazımdır. 11-ə yaxın Əməllərdir ki, bunları etsək, ölümümüzə, ahirətimizə hazırlaşmış olacaq. Daha doğrusu hazırlaşacaq. Birincisi, ölümü tez teziyat etmək. Ölümü <coughs> tez teziyat tez etmək. Peyğəmbər s.a.v. en yanına gəlir biri sahabələrlə. Deyə ki, ən gözəl müəmin, ən əfzəl, ən fəzilətli müəmin. Hansı müəmin sahələr? Peyğəmbər əsələm deyir ki, əxlaqı ən gözəl olan mümin. İndi bu möminlərin arasında, əxlaqı gözəl möminlərin arasında ən ağlısı hansı mömin sayılır? Peyğəmbər əsələm deyir ki, ölümünün testiziyada salan mömin. Şir versən, demədi, 10 min dənə hədis bilən mömin, 100 min dənə, nə bilim, rəvayət bilən mömin, Qurana əzbər bilən mümin. yox, bunu əzbərləmək, bu mümkündür. Bunu hər kəs əzbərləyə bilər. Bundan yararlanmaq, düzgün istifadə etməyə mühən kəsbazarmır. Ölümünü tez-tez yada salan isə müminlə Allah qorxusu həminə gəlir. Allah qorxusu ilə bərabər də sənə o elm gəlir. Allah səhəmət hələ deyir ki, in təttəqullaha e, təttəqullaha yüəllimukunullah. Təttəqullaha və Allahdan qorxsanız, Allah sizi öyrədər. Allahdan qorxsanız, Təqvalı olsanız, Allah öz sizə öyrənəcək. Və əlbəttə ki, Allahdan ancaq alimlər qorxur. Yəni, o qorxu ilə o elm yavaş-yavaş gəlir. Allahdan qorxursan, Allah s.a. sənin o elminə bərəkət verir. <coughs> Peyğəmbər s.a. çox tez-tez sahabələrinə nəsiyyət edib deyərdik ki, ölümü yada salın. Ölümü Tez-tez yada salın. Günlərin bir günü Rasulullah Azəzəlləm İbn-i Omar radiyallarının çiğnündən tutdu və dedi ki, dünyada bir müsafir kimi oldu. Hə, bu, özü-özlüyündə ölümü yada salmaq idi ama. Yada salırdı ki, sən müsafirsən. Ölə bilərsən. Səfərin sona sata bilər, başa sata bilər. Bu vaxtda düşün. İbn-i Omar radiyallahu anh, da hər dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu nəsiyyətini öz tələbələrinə edəndə, dünyada bir müsafir yaxud bir qərib adam kimi ol, bu nəsiyyəti edəndə deyərdik ki, axşama çıxdıqda səhərə sağ qalacağını, səhərə çıxdıqda axşama sağ qalacağını gözləmə. Bunu ümid eləmək. İndi oxdurmuş olu axşamdır. Əlhəmdüllah, bir yerdə Allahı yad edirik. Ümid eləmiyin ki, səhərə bilərsiniz. Yatdın, ola bilər ki, heç durmayasın. Və gör, soru nədir? Xəstələnərək sağlamlığından, bu bir sağlamlıq, ölənə ölənədək həyatından, o da iki, o vaxtından istifadə et. Bu iki şeydən istifadə etməsən. Başqa sən nə ilə yararlanacaqsan? Bu həyatdan nədən istifadə edəcəksən? İkinci səbəb, Axirətə hazırlıq görmək üçün, ölümən hazırlıq görmək üçün, görmək üçün, qəbirləri ziyarət etməkdir. Peyğəmbər s.ə.v. İslamın əvvəlində səhabələrə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdi. Müəyyən səbəblərə görəm. Sonra isə onlara əmr etdi. Dedi ki, mən əvvəl sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim, indi sizə, sizə əmr edirəm, qəbirləri ziyarət edin. Çünki o, sizə ahirətinizi yada salacaq. Başqa bir rəvayətdə də ölümünüzü yada salacaq. Qəbiri ziyarət edəndə də insan dərhal fikirləşir ki, nə baxsa məni də bura qoyacaqlar. Həmsinin qəbiri ziyarət edəndə ondan əvvəl yaşqıyıb getmiş dünyasını dünyasından köçmüş ölümün qardaşı üçün, badısı üçün, anası üçün, atası üçün və s. dua edir. Və qəbrsanlığa yaxşı olar ki, tez-tez, tək gedəsiniz. Yanınızda heç olmasın. Tək. Gələsiniz qəbrin yanına, oturub düşünəsiniz. Düşünəndə görsəniz ki, qəlbinizdə qorxu əmələ gəldi, gözünüzdən yaş gəldi, bilin ki, əlhəm sizdə o qorxu var. Zamanat yanında adam qar eləyir ağlamağı, amma yenə təhsil eləyir ona. Təklidə isə Allah'tan başqa onu heç keç görmür. Və <coughs> Osman radiyallahu bir dəfə qəbrin yanından keçəndə dayanır, baxır qəbrə və başlayır ağlamağa. Ağlıyır, sonra çıxıb gedir. Kənardan onu görən sahabələr yaxalmaşır, deyir ki, ya əmir əl-müminin, sənə nə oldu? Kim yazına düşdü ki, belə ağlamağa başladın? preqamber s.ə.v. sözləri yədmək üçün. Çünki, qəbir qəbir. Ahirət mənzillərinin birincisidir. Orada necə oldunsa sonrası da sənin üçün elə olacaq. Yaxşı olsan, yaxşı olacaq. Pis olsan, pis olacaq. Üçüncü, hazırlıq salih əməllərdir. Yaxşı işlər görmək. Bu əməllər vasitəsilə ahirətin üçün Hazırlıq görürsən, ölümün üçün. <coughs> Hər kəs başa düşür ki, o, bu dünyada əbədi qalan deyil, nə vaxtsa öləcək. Odur ki, əlimizdən gələn etməli iki, mağirətiniz üçün bir hazırlıq görək. Peyğəmbər s.ə.v. görür nə deyir? Deyir, insan öldükdə onun bütün əməlləri bəyanır. Ömür də ki, nə deyir? Ömür çox azdır. Peyğəmbar təlsələmin səhiyyət ədisində, yəni 60-70 yaş arasında. Ümmətimin ömrü 60-70 yaş arasındadır. Ömürsü xazdır. Ömrümüzün də gör neçə istəsi keçib, qalan istəsin nə qədəri yatmağa gedəcək, nə qədər işə gedəcək, və s. və s. Bəs nə edir ki, qiyamət gələnə deyik, bizim salamımız dayanmadan əməl dəftərimizə yazılsın. Əbu hədisdə Rasulullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bizə göstərib ümid yeri də qoyub. Bütün əməllər dayanır yalnız üç şeydən başqa. Ardı-arası kəsilməyən sədaqə. Yəni məsələn, yol səkməsən, nə qədər o yoldan istifadə edəcək insanlar, savabı sənə gələcək. Quyuq qazırsan, o sudan nə qədər istifadə edilərsə, məktəb tikmisən, nə qədər orada oxuyan olacaq, istifadə ediləcək, sənə savab yazmaz. İkinci fayda verən el. Tərəbə hazırlaşdırmışsan, kitab yazmışsan və s. onun savabı qiyamətə qədər sənə yazılacaq. Və üçüncüsü, əməli salih övlad. Övladlarınıza fikir verin. Onların tərbiyəsinə. Onlar sizdən sonra sizin üçün qoy dua eləsin. Yolunuza davam eləsin. Allah üçün yaşasınlar. Onda sizə də savab yazılacaq. Onlar da öz, sizin verdiyiniz tərbiyə, öz övladlarına versələr, ondan da sizə qalab gəlib sata bilər. sonra başqa bir hədistə deyir ki insan öldükdə onu dəfn etməyə aparırdıqda arxasında onunla bərabər yenə üç şey gedir əhli əyalı bütün o, tanışları dostları, qovun əqrabası ailəsi varı dövləti öbür də əməkləri İki şey qayıdır, birisə onunla qalır. Bütün tanışlara qohumə qrabası, barı, dövləti, hamısı geri qayır. Yəni, bu dünyada qalır. Əməllərə onunla mərabər gedir. Bu dünyada vaxtı ilə onunla can deyib, can eşidən dostları, qardaşları, hətta ailəsi, övladı ildə yadına düşəndən ancaq gedir onu ziyarət edir. O tənha qalır orada. Lakin, yaxşı insan olsa, Allah üçün yaşasa, orada heç vaxt tənhaq almayacaq. Allah s.ə.v. orada da onu yab edəcək. Ali ibnəvi Talib radiyallahu anh ahirətə hazırlıq barədə güzəl sözlər deyir, xütbədə. Bunun təhvələrlə demişəm, işitməsiniz? Deyir ki, həqiqətən dünya gəldi, gedərdi və o artıq geridə qalmışdır. Yəni, hər kəsin ümrünün müəyyən istəsi geridə qalıb, keçib-gerib, qaydan deyil. Ahirət isə qarşıqa hər kəsi gözləməkdədir. İksinin də özünə nəxsus oğulları, yəni qəlbən ona bağlı olan adamlar var. Siz, ey qardaşlarım, dünya oğullarından deyil, ahirət oğullarından olun. Ahirətə bağlı olun. Bu gün bir iş görürsünüz, amma sorğusual olunmasınız. Sabah isə sorğusual olunacaq və heç bir iş görə bilməyəcəksiniz. Bunun üçün can yandırmaq, bunun üçün çalışmaq lazımdır. Bu dünyada xırda bir əməl etsən, riyamət günü Allah s.a. onun əvəzini qat-qat artıb verəcək. Xırda bir əməl. Adi bir kəlmə işadətini deyib ölən adam, Ömrünün axırında boşa düşüb, peşman olub, haqqa gəlib, kəlmə işadəsini deyib. Ölən adam, qiyamət günü bütün elədiyi günahlar bir tərəfə olacaq, bir dənə o ləylə ilə Allah kəlməsinə görə cənnətə gedəcək. Rasulullah s.a.m. görür nədir? Deyir ki, qiyamət günü bir kişini gətirib cəhənnəmin, daha doğrusu, cəmatın qarşısına çıxaracaqlar. Və o zamanatın qarşısına çıxdıqda, onun qarşısına 99 ədəd kitab qoyulacaq. Əməlləri yazılmış kitab. Hər bir kitabın ölçüsü gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olacaq. Hər kitabın ölçüsü. Və kitabın içində bunun ancaq günahları olacaq. Sonra Allah s.a.q. buyuracaq, bunlardan birini inkar edə bilərsək mi? Deyə bilərsənmə ki, bunu mən eləməmişim. Kişi xeyr, ey rəbbim, deyə cavab eləcək. Allah yenə buyuracaq, Əməlləri yazan gözətçi mələklərim sənə zülm ediblərmi? Yəni, bura neyəcək artıq bir şey yazırlarmı? Kişi yenə deyəcək xeyr. Bu qədər kitabın qabağında sənin savabın ola bilərmi? Kişi qorx qorxu içində deyəcək ki, xeyr, yarab, ola bilməz. Sonra Allah sona da deyəcək, xeyr, əksinə, dərgahımızda sənin üçün savab vardır. Odur ki, bugün sənə zülm olumayacaq. Bu vaxt onun qarşısına içində Əşədvənlə İləyilə Allah və Əşədvənlə Muhammədə Rasulullah yazılmış bir kağız parçası boyuracaq. O bir kağız parçası. Şi deyəcək, ey rəbbim, bu qədər kitabın qabağında bu kağız parçası nə fayda verə bilər? Allah boyuracaq, sənə zülm olmayacaq. Təkrar ona ki, bilsin ki, ona artıq zülm olmayacaq. O kitablar tərəzinin bir gözünə qoyulacaq, kağız parçası isə digər gözünə qoyulacaq. Və bu kağız parçasının ağırlığından o kitablar havaya qalxacaq. Kəlmək şəhadətin ağırlığıdır. Kəlmək şəhadətin dəyəridir, gücüdür. Kəlmək şəhadət bütün əməlləri Ört bastar edir. Həmsinin əməllər etdikdə diqqət etməyə lazımdır ki, o əməli birinci növbədə Allah xatırını edəsən, ikinci növbədə sadəcə dillə yox, əməllə indirəsən. Bayaq o rəvaiti deyəcəkdir sizə, kiyamət günü bir kişini gətirib zəhənnəmin oduna atacaqlar. Və e, onun bağırsaqları yerə çöküləcək. Dəyirmanın ətrafında fırlanan uzunqlaq kimi fırlanacaqdır. Zəhənnəm əhli onun başına yığışıb deyəcəklər, ey filan kəs, niyə bu kökət üçmürsən? Məhəl bizə yaxşı işlər görməyi buyurub, pis əməlləri qadağan etmirdin miyim? Həmin adam deyəcək, mən sizə yaxşı işlər görməyi buyururdum, lakin özüm buna əməl etmirdim. Sizə pis əmələri qadağan edirdim, amma özüm o işləri görürdüm. Bələ şeylərdən də çəkinmək Biz özümüz zamanatə nəyə nəsət ediriksə, özümüz birinci növbədə nümunə olmadı. İnsan olaraq xəta edə bilərik, lakin dilimizlə əməlimiz eyni olmadı. Həmsinin Əməl etdikdə hərdən qardaşlar fikirləşir ki, Allah subhanətələ hər şeyi əzəldən qədərimizə yazıb, qədərə yazılıbsa, onda nəyə görə mən əməl etməliyəm? Nə yazılıbsa, qədərə uyğun şəkildə də yaşayıb, ömrümü boşa soqdıracağım. Yə cənnət əhlindən olacağım, yə cəhənnəm əhlindən. Belə fikirləşiblər. Belə fikirləşən müsəlmanların da bir qismi qədərlərə çevrilim, İlqisli cəbəlilərə. Qədərlər o. Sirqədir ki, deyirlər ki, Allah s.ə. Əvvəlcədən heç bir şeydən xəbəri yox. İnsan hər hansı bir əməl etdikdən sonra yalnız bilir ki, o nə etdi, sonra onu yazır. Cəbəllər isə deyir, Əvvəlcədən yazıb və məcbur edir ki, bunu edəsən. Məcburiyyət qarşısında edirəm, günah də bütünə yaramaz işləri məzburiyyət qarşısını edirəm. Amma əhlusun əvəlcəmə orta, orta yolu tutub gedənlərin imamı, müəllimi, rəhbəri, öz sahabələri necə tərbiyyələndirir? Dikkat edin. Əli ibnəbə Talib rəvayət edir ki, biz bəqi qədəristanlığında biz cənazəni dətn edərkən Peygamber sallallahu aleyhi və sələm gəldi, oturdu, biz də onun ətrafında oturduk. O, əlinə bir ağac alıb yeri eşməyə başladı o ağacla. Sonra dedi, aranızda elə bir kimsə yoxdur ki, onun cənnətə və ya cəhənnəmə girəcəyi xoşbəxt yaxud bəhbəxt olacağı əzəldən yazılmış olmasın. Sahabələr təhəl soruşdular, görünə soruşdular. Ya Resulallah, Biz əzəldən yazılmış qədərimizə arxain olub, işə səy göstərməkdən bas keçə bilərik mi? Heç iş görməyək, qədərimizə arxain olaq. Peyğəmbər salsan buyurdu, xeyd, çalışın, səy göstərin. Çünki hər birinizə layiq olduğu əməlləri yerinə yetirmək müəssər ediləcək. Xoşbəxt olan kimsəyə, xoşbəxt adamların əməlləri. Ədbəxt olan kimsə Ədbəxt adamların əməlləri müəssər ediləcək. Sonra da Peyğəmbər s.a.v quran Kərimdən bu ayələri oxudu. Kim haqqını verir, yəni doğru düzgün əməllər edir. Allahdan qorxul və ən gözəl olanı Lə-İlə-İllə-Allah təsbiq edirsə, onun ən gözəl olana müəssər edəcək. Yaxşı əməllərə kim də bunu inkar edirsə, Allahdan qotmursa, onu ən pis olana müəssər edəcək. Yəni, cəhənnəm əlinin əməllərini edəcək. Yəni, daxt olacaq. Və hədislərin əksəriyyətində Peyğəmbər Salasəlləm sahabələrini iş görməyə, əməl etməyə təhlük edərdi, əvəsləndirərdir. Dördüncüsü, ölüm anını tez tez yada salmaq. Ölüm anını. Ona səkretul maud deyilir. O an çox dəhşətli bir andır. Bu, hər kəs üçün, hətta Peyğəmbərlər üçün belə ağır keçir. Peyğəmbərlər belə dua edirlər, edirdilər ki, o an onlar üçün yüngül keçsin. Ölüm bir huşluğu ki, var, adama gəlir. Allahi ki, o anda nə baş verəcəyini bir Allah bilir. Çünki insan artıq özündə olmur. Küfür də bilər, imanla da bu dünyadan köçüb gedə bilər. Ona görə Peygamber Sassaləmin səhiyyədisi var. Deyir ki, insan ana bətnində olduqda onun qədəri yazılır. Əcəli, əməli, rüzisi, xoşbəxt və ya bədbəxt olacağı və deyir, ola bilsin ki, ömrünün axırına qədər yaxşı işlər görsün. Lakin qədər onun önünə keçsin, onu qabaqlasın. Ömrünün axırında artıq onunla cənnət arasında bir dilsə məsafə qaldığı bir vaxtda, yəni artıq ölüb cənnətə düşə bilər. Qədər onu qabaqlayır, elə bir əmən edir ki, cəhəndə məhnindən olur. Həmsinində bunun əksi. Ömrü boyu pis işlər görüb, əkən ölümünə yaxın qədər onun önünə keçir, yəni qabaqlayır onu. Qədər nə yazılıb, mömin kimi bu dünyadan köçüb gedir. Bu da çox vaxt, Allah s.ə. müəmmin bəndəsənə zülm etməz. Bu alimlər ki, əziyyət çəkib, Allah xatırına elm öyrənir, onların qəlbindən elmi silib götürmür. Bir diyarda, bir hansısa bir zamanı, toplumu, qövünü cəzalandırmaq üçün onların alimlərini götürür. Onlar alimsiz qalır. Sabahsızları özlərinə alim seçir və onlardan bilmədiklərini soruşur, onlar da Ağlına gələni deyil, özləri də azır, cəmatı də azdırırlar. Ona görə, adam Allah xatirində ömrü boyu yaxşı işlər görürsə, Allah s.ə.v. heç vaxt ona zülm etməz. Kafir kimi zanını almaz. Olun. İnşallah, mümin kimi zanını almaz. Çox vaxt, bu dünyadan kafir kimi gözənlər, ömrü boyu o yaxşılıqları Allah xatirində deyil, başqa məqsədlə edənlərdir yenələr olub daha doğrusu. Ö ölüm anı, ölüm anı. Dəfələrlə sizə çatmışam. Yəni bu məxfur hədisdir. İstərdim ki, bunu yenə bir daha sininizə salın. Bunu siz bu hədisi siz də oxuyum və onun sizə faydası olsun. Yadınıza salasanız ki, ölüm anında mümin necə canını təhcirəcək, neler baş verəcək? Kafir necə canını təhcirəcək və nələr baş verəcək? Qara ibn-Nazif radiyallahu anh edir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi ilə bircə ənsardan olan bir kişinin cənazəsini dəfn edərkən Allahın elçisi qəbirin yanında oturdu, biz də saşitçinin onun ətrafında oturduq. O, əlindəki çubuğu yerə vururdu. Gözləyirdi ki, dəfn edib qurtarsınlar. Sonra başını qaldırıb buyurdu. Dəfn edib qurtardıqdan sonra başını qaldırıb buyurdu. Qəbr əzabından Allaha sığının. O, bunu üç dəfə təkrar sonra neydi, yəni rəvayəti nə baş verir? Ölüm anında onu bizdə danışmağa başladı. Dedi, mümin bəndə dünyadan köçül axirətə qovuşduqda göydən onun yanına üzləri günəş kimi parlaq mələklər enir Onlar üzləri ilə cənnətdən kəfən və ətir gətirir. Onun ölən adamın gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlib onun başının üstündə oturub deyir, ey gözəl ruh, Allahın mərhəmətinə və xeyr duasına qovuşmaq üçün çıx oradan. Nəhayət mümin bəndənin ruhu bədənindən, su damcısı qabın ağzından axıb töküldüyü kimi çox rahatlıqla çıxır. Ölüm mələyə ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında oturub gözləyən mələklərə təhvil edilir. Onlar da onu kəxənə büçüb ətirləyirlər. Bundan sonra ondan yer üzündə mövcud olan ən gözəl ətrin qoxusuna bənzər gözəl bir qoxu gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirlərsə, onlar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 Nəhayət 7-ci göyə gələb çatdıqda qudurətli və əzəmiyyətli Allah buyurur. Mənim qulum barədə olan qeydləri illiyyuna yazın. 50 Illiyyunda 7-ci səmadə olan möminlərin əməlləri yazılan bir yerdir, kitabdır. Sonra da onu qaytarın yerə. Çünki mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yaratdım, öləndən sonra ora qaytaracaq və qiyamət günü bir daha oradan dedildib çıxarılacaq. Mələklər onun bədənlə, yəni o ruhu bədənlə qaytardıqdan sonra iki mələk gəlib onu otuzdurur. Başqa rəvayətlərdə gəlir ki, bu mələklərin birinin adı Nəkir, o birinin adı da Mülkərdir. Gəlib gətirib otuzdurur və deyir, Rəbbin kimdir? Soruşurlar. Möhmim bəndə, Rəbbim Allahdır deyə cavab verir. Onlar dinin nədir deyə soruşurlar. O dinim İslamdır deyə cavab verir. Onlar sizə göndərilmiş o kişi kimi idi deyə soruşur, o bu Allahın elçisiydi deyə cavab verir. Onlar həyatdaykən sən nə öyrəndin deyə soruşurlar, nə öyrəndin? Mönüm dedim mən Allahın kitabını oxuyub, ona iman gətirdim, ona sadiq oldum, ona əməl etdim. Bu vaxt öydən belə bir səda gəlir, mənim qulum doğru danışır. Cənnət nimətlərini onun önünə sərin və onun üçün cənnətdən bir qapasın. Beləliklə, cənnətin gözəl iyi və havası ona gəlir. Təbri də gözlərinin gördüyü son məsafəyə qədər genişlənir. Sonra gözəl görkəmli, əylində yaraşıqlı paltarı olan və üst başından ətir iyi gələn bir kişi onun yanına gəlib deyir, səni sevindirəcək bir xəbərə sevin, bu sənə vəd olunan gündür mümin sən kimsən, sənin üzündən xeyr-xaxlıq yağır, deyə soruşur. O da mən sənin yaxşı əməlinəm, deyə cavab verir. Onda mümin dua edib, deyir. Görün dua edir, subhanallah. Allahım, qoy qiyamət günü, tez gəlsin ki, mən öz ailəmə qayıdıb, var dövlətinə sahib olum. Cənnətdəki yerinə tələsir. Şələrsiniz? Sonra Rasulullah və səlləm kafir bəndənin dünyadan necə köçdüyü ibarətə danışır. Deyir ki, kafir bəndə dünyadan köçüb, ahirətə qovuşduqda, göydən onun yanına zəhəmli və qaraq simalı mələklər inir. Onlar özləri ilə cəhənnəndən cot parçar, diş deyil iman. Gətirir və gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyiblər. Sonra ölüm mələk gələb onun başının üstündə oturub deyir, ey yaramaz ruh, Allahın qəzəbi və qeyzinə düçar olmaq üçün çıx oradan. Nəhayət onun ruhu bədənindən tikanlı məhdil yaş yunun arasından keçdiyi kimi çıxır. Tikanlı məhdil yaş yunun arasından necə çıxa bilər? Əzab əziyyətlə, yəni çox çətinliklə. Onun ruhu da bədənindən elə əzab əziyyətlə çıxır. Ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında oturub gözləyən məliklərə təhbir verir. Onlar da onu o güşə bükürlər. Bundan sonra ondan yer üzündə mövcud olan ən pis deyə bənzər bir i gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirlərsə, onlar görəsən bu iyrənc ruh kimin ruhudur deyə soruşurlar. Onlar bu filan kəsin, oğlu filan kəstdir deyə bu bəndəni cəmatın onu həyatdaykən çağırdığı ən pis adla çağırırlar. Nəhayət onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə göy qapılarının açılmasını xayiş edir. Lakin onun qapıları açılmır. Bu vaxt Peygamber s.ə.v. bu ayəni oxudur. Ayədə Allah s.ə. deyir ki, şübhəsiz ki, ayələrimizi yalan sayanlara və onlara təkəbbürlük yanaşanlara göyün qapıları açılmayacaq və dəvə iğnənin gözündən keçməyincə onlar cənnətə girməyəcəklər. Bu ayəni Peygamber s.ə.v. onlara aid Göy qapıları onlar üçün açılmayacaq. Sonra rəvayətinə davam edib deyir ki, Allah buyurur, mənim qulum barədə olan qeydləri yerin alt təbəqəsində yerləşən siccinə yatın. Yedinci qapındadır o da. Çünki mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yarattım, öləndən sonra ora qaytaracaq və qiyamət günü bir daha oradan verildib çıxaracaq. Mələklər onun ruhunu göydən aşağı atırma. Önün bəndənin ruhunu yavaş-yavaş salırlar. Fikir verirsiniz, ruhuna da əzab verirlər. O məsafədən, göyün birinci qatından sırpırlar yerə. Peygamber s.ə.v yenə bu ayəni oxudur. Buna aid. Kim Allah şərik qoşsa, sanki o göydən yerə düşər. Quşlar onu alıb aparar, yaxud külək onu soğurub uzaq bir yer atar. Ona bənzətdir. Yenə rəvayətində davam edib onun ruhu bədəninə qaytarıldıqdan sonra iki mələk kələb ona oturdur və Rəbbin kimdir deyə soruşur. O da mızıldanıb, mmm, bilmirəm deyə cavab verir. Sizə göndərilmiş o kim, kişi kim idi deyə soruşur, yenə mızıldanır, deyir ki, bilmirəm. Bu vaxt belə bir səda gəlir, o yalan danışır, Şiir. həmin anda doğrudan o bilmir. Və nə üçün göydən səda gəlir ki, yalan danışır? O, dünyada ikən axı bilirdi. Bilirdi ki, Allah var. Bilirdi ki, Peyğəmbər var. Dünyada bilirdi. Lakin əməl eləmədiyinə görə Allah s.ə. onun o cavabı verməyə müvəssək eləmədi. O, yalan danışır. Onun yolunu alovlandırın və onun üçün cəhənnəndən bir qapasın. Beləliklə, cəhənnəm ateşi və alovlu küləyi ona dəyir. Nə gəlir? Qəbri o qədər sıxılır ki, qabırqaları bir-birinə keçir. Sonra, eyvəzə, sətli, əylində nimdaş baltarı olan və üst başından pis qoxu gələn bir kişi onun yanına gəlib deyir, mən səni kədərli bir xəbərlə müjdələyirəm. Bu, sənə bəəd olan gündür. Kafirsən kimsən? Sənin üzündən şər yağır deyə soruşur. O da mən sənin yaramaz əməlinəm deyə cavab verir. Yaramaz əməl. İnsan qəfəsində onun yanına gəlir. Onda kafir yalvarıb deyir, Allahım, qoyma qiyamət qovsun. Oradakı əzaba dözməyə hazırdır, razıdır. Lakin cəhəndəndə ol, ol, ol, olacağı yeri görür deyə yalvarıb deyir ki, Allahım, qoyma qiyamət qovsun. Bunu biləndən sonra əlbəttə ki, hər kəs o günü üçün əlindən gələni edəcək. Hər kəs bazardığını edəcək, hazırlıq görəcək. Həmçinin səbəblərdən o gün o günün üzrün, üçün olan səbəblərlə. Beşincisi, zalımlara ölümün necə gəldiyi haqqı düşünmək. Bağıq dediyim rəvayət ölüm anında baş verən hadisədir. Həmsinin o anda zalımlara ölüm necə gəlir? Bu haqqı da Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə bizə xatırladır. Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər deyir ki, çəşəyən zalımların ölüm əzabı içində çabalayan, mələklərin də bu zaman əllərini uzadıb, sıxarın canlarınızı siz bugün Allaha qarşı olan sözlər danışdığınıza və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə alçaldızı, alçaldızı bir əzabla cəzalandırılacaqsınız, deyəndə görə ilə. Mənim başına bax, bu müslübət geləcək. Onlar canı verəcəklər, çabalayacaqlar deyir. Rahatlıqla ölə bilməyəcəkdir. Məliklər də onların canını zor alacaqlar. Allah s.ə.vələ an andı çıxır. Andı olsun, müminlərin zanını rahatlıqla alanlara rəhmət məliklərini və andı olsun kafirlərin zanını zorla alanlara yəni cəhənnən məlikləri, əzab məlikləri. <coughs> Başqa ayədə də Allah Subhanahu kafirin ölüm anında peşmanlığı barada deyir onlar ölüm onlara ölüm geldikdə deyəcək pərvərdiyar məni geri qaytar. Eləmədim o işləri və aməlləri edim. Allah Subhanahu taala deyir xeyr mömin dedi boş faydasız bir sözdür. Yəni geri qaytarsaq da yenə öz bildiklər nə deyəcəklər? Onların önündə yəni qarşıda Diyamət, haqqı əzab çəkəcəkləri bir gün gözləyir. O günə qədər də bərzəh aləmi. Yəni, ahirətlə dünya arasında olan bir aləmdir. Orada da ahirət gələnə qədər əzab çəkəcəklər. <coughs> Altıncısı, iki mələyin sorğu sualı barədə düşünməyik ki, nə cavab verəcəyik? O da izah elədim, bu soru, o sual necə olacaq? Nə suallar verəcəklər? O suallara indidən hazırlaşın. O sualların cavabını verə bilsəniz, sanki artıq siz cənnətə düşməyə sizə zamanət veriləcək. Rəbbin kimdir? Allah sadəcə bu sözü deməkdir. Rəbbini sən tanımalısın. Şərik qoçmamalısın. Ehtiqat etməlisən. Reğəmdər salısa eləm, Məhəməd s.ə.v peyğəmbərimdir demək üçün, onun da getməlisin. Dinim İslamdır demək üçün, İslamı yaşamalısın. Peyğəmbər s.ə.v xütfa verəkən qəbirdə olan soruq sualdan manışdı Və bütün müsəlmin onları ağladı. İndi qəbirdə olan soruq sual yardımcıza düşəndə belə bizi heç o qədər təsir eləmir. Təsəqür edin, əksəriyyətiniz üniversitetdə oxumusunuz. bu sual cavabı girəndə, insana girəndə, müəllimi görəndə, xüsusən də o zəhimli müəllimlər ki olur, elə bir müəllimi görəndə necə titirirsən, necə qorxu istəri kəsirirsən. Düzdür, o adamlar istisnadır ki, onları daydayı tapşırır, arxan girir ki, tapşırırlar, qiymətin yazılacaq. Orada dayday -day olmayacaq. Orada belə şey olmayacaq. Orada hər kəs öz əməlinə görə cavab verəcək. Əmələklər də həmin 12 mələk, Nəkir və Əmrikdir. Çox zəhmətli, görkəmli mələklərdir. Görəndə adamı vahinə vurur. Cənnətə də gələcək. 7-ci səbəb qəbrdə olan nemət və əzabları yara salmaq. Bayaq ki o qara ibn Nazimin rəziyallahu anhu hədisində orada olan nemətlər bəzi nemətlər və bəzi əzablar marağını danışdı. Nədir? İndi o niməti bilən övmün əlbəttə ki, buna can atacaq ki, ona nail olsun, o əzabı bilən kafir də heç vaxt ölmək istəməyəcək. Nədir? E, Göründə hədis Ubadə bin İssam radiyalarını ravad etdiyi hədistə Peyğəmbər s.ə.v nədir? Deyir ki, kim Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər. Və kim Allahla qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəməz. Bu vaxt Ayşə radiyallahu anh deyir, ya Resulullah, axı biz ölmək istəmirik. Elə başa düşür ki, Allahla qarşılaşmaq istəmək o deməkdir ki, ölmək istəyirsən, Allah s.ə.v. səni öldürür. Peyğambar səxsələm, görmək nə deyir, necə başa saldır. mən bunu demirəm. Əksinə, mümin ölüm anındaykən ona Allahın rizası və xeyir duası ilə müjdə verilir. O vaxt qarşıda onu gözləyən niməti ona hər şeydən əziz olur. Hər şeydən. Odur ki, Allahla qarşılaşmağa can atır. Allah da onunla qarşılaşmaq istəyir. Şafir isə ölüm anında olduqda Allahın əzabı və cəzası ilə müjdələnir. Həmin anda o qarşıda onu gözləyən Hər şeydən çox nifrət edir. Qarşıda onu gözləyənə, o əzaba, hər şeydən çox nifrət edir. Odur ki, Allahla qarşılaşmaq istəmir. Allah da onunla qarşılaşmaq istəmir. Möhmun bəndə onu nələr gözlədiyini yaxşı bilir. Və odur ki, can atır ki, bilə qarşılaşsın. Yəni, gez-tez o nimətlərə nail olsun. Zalimlar isə, kafirlər isə buna heç vaxt nail olmayacaqlar. Allah sona qalədir ki, sən onları sarsılaca sarsılacaqları günə qoğuşana qədər tərk et. O kafirləri, o müşkiləri. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək. İndi hilə qura bilərlər. Bizim dünyamızı körlaya bilərlər. Dünyalı işlərimizi bizi alt-üst alt edə bilərlər. Qabağa getməyimizə mani ola bilərlər. Və sayıq Manisiliyi törədə bilərlə. Nə olsun? Qiyamət günü onların hilələri ki, baş tutmayacaq. Onların hilələri bu dünya, dünyaları üçündür. Fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir. Bunu bilən adam yəqin bilsin ki, bu dünyada müəminlər üçün hilə quranlara qiyamət günü kömək göstərilməyəcək. Vallahi kömək göstərilməyəcək. Həqiqətən zalımlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Yəni, birinci, onların hillələri onlara fayda verməyəcək, ikincisi, kömək göstərilməyəcək, üstəlik də onlar üçün dəhşətli bir əzab hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir, ondan qafildirlər. Peyğəmbər s.ə.v. bir neçə qəbrin yanından keçərkən sahabələrdən soruşur ki, bu qəbrin sahibləri kimdir, kimlərdir? Kim tanıyır bu qəbr sahiblərini, bu qəbirdə yatanlar Bir kişi deyir ki, mən ya Rasulullah, mən onları tanıyıram. Peygəmbər sallallahu deyir, onlar nə vaxt ölüblər? Necə ölüblər? Hansı halda ölüblər? Hansı vəziyyətdə ölüblər? Kişi deyir ki, onlar şirk içində ölüblər. Müşrik olduqları halda. Rasulullah sallallahu əleyhi və deyir ki, bu ümmət qəbrlərindən imtahan olmunu. Yəni müşrüki də, kafiri də, mömini də hamısın. Əgər biri-birinizi dəfn Etməsəydiniz, mən o qəbir əzabını sizə eşitdirərdim. Lakin qəbir əzabının qorxusundan bir-birinizi dəfn etməyəcəksiniz deyə, Allah s.ə.v. sizə heç vaxt eşitdirməz. Əgər sən bilsən ki, onu qəbirə qoyandan sonra başına nə oyun gələcək, necə əzab veriləcək, o kim dəfn edər onu? Ya yandırar, ya suda batırar və s.a.v qəbr əzabından yəni bir-birinizi dəfletməyə gəldinə qorxmasa idin Allah dua edərdim Allah Subhanahu taala sizə əzabını eşidirdərdi. 8-ci <coughs> Allah ipitayət it məktən yayındıran dünya malına həris olmamaq. Peyğəmbər sallallahu bir dəfə takətur surəsini oxuyur məlhəxu muttəkətur, hətta zutun nə qabir. çoxluğu, ona hərisliyi sizin başınızı o qədər qatdı ki, qəbirləri ziyarət etdiniz. Yəni, artıq ölüb getdiniz. Yəni, ölənə dəkmiş sizin başınızı qatdı. Sonra birdən səhabıya müraciət edib, deyək ki, Adəm evladı, mal dövlətin, mal dövlətin deyə fəxr edir. Sənin mal dövlətin nədən ibarətdir, ey Adəm -Ozadir? Nədir ki, sənin mal dövlətin? Sənin mal dövlətin yalnız ondan ibarətdir ki, onu yeyirsən, ifraz edirsən, yeyirsən, köhnəldirsən, yaxud sədəqə verirsən və səvabını qazanırsan. Bu üç şeydən biridir. Ən güzələ də hansıdır? Sonuncusu nə yediyin, nə qeydiyin. Bunlar hamısı məhv olub yedir. Başqa revaytda də deyir ki, alem-ovladı bardövlətə zan atır. Vadi dolusu, bir vadi, vadi bilirsiniz, vadinə boyda olur. Vadi dolusu qızılı olsa, bu dünyada kimin o boyda qızılı var, heç kəsin. Vadi dolusu qızılı olsa, ən maksimum həddi deyir Pəqəm Arsana Sələm. İkincisini istəyər. İkincisi də olsa yenə doymaz. Onun gözünü, daha da olsa onun ağzını, belə də gəlir, elə onun ağzını ancaq torpaq doydurar. Qəbrə qoyandan sonra ancaq buna son qoyar, bu istəyə, bu hərisliyə. Və Peyğəmbər s.ə.vələm sahəbələrdən görünə deyir, deyir, sizin üçün kəsib sılıqdan qoxmuram. Qoxmuram, final vaxtda siz kəsib olasınız. Yaxud elə belə kəsib qalasınız. Mənim qorxduğum var dövlətin çoxluğudur. Mən bunun üçün qorxuram. Var dövlət gəldikdə aza biləsiniz. Və sizdən əvvəlklər də var dövlət gəldikdə bir-biriyinə bəhsə girirdilər. Siz də onlar kimi bəhsə girəcəksiniz. Qaxır edəcəksiniz. Bir-birinizi istələməyə bir-birindən üstün olmağa çalışacaqsınız və onlar məhv olduğu kimi siz də məhv olacaqsınız. Dünya malının gəlişini Peyğəmbərcəsindən bu cür izah edir. Dünya malı çox vaxt çoxlarına xeyir gətirməyir bəladan başqa. İbn-i Həcər Rahimə Allah deyir ki, bu təxr etmək dünya malı ilə, dünyada özünü qartmaq əksər hallarda insanı Məhvə gətirib çıxarıb. Dinindən azıb fəmin kimsələr. 9-un su Gözəl sonluqla Yəni, ölümün sənin gözəl olsun. Gözəl sonluq barədə neçə-neçə hədislər var. Dümə günü, yaxud gecəsi vəfat etmək, öləndə alın tərləməsi, lə ilə illallah deyib Allah yolunda cəhətdə ölmək, və s.a. Bu cür gözəl sonluqlar var və Peygamber s.a.v. deyir ki, həqiqətən əməllər sonuncu əməllə ölçülür. Ahrıncı sənin əməli nə olursa, onunla da dünyadan kəsib gedirsən. Kimisi müminlərin məclisində, Allah yad edilən məclisdə vəfat edir, ya ürəyi tutur, ya bir bəla gəlir o məclisdəkilərlə bərabər vəfat edir, deyəmək üçün də müminlərin cümrəsində həşr olunacaq. Kimsə lənət məclislərində, pozğun-pozğun məclislərdə, və s. yerlərdə, qumarxanalarda, qala gəldikdə, orada vəfat edir, elə olar mən bərabər də cəhənnəm əhli ilə bir yerdə heç olunacaq. Yəni, o, o cür yerlərdən çəkinmək lazımdır ki, sonluq insanda pis olmasın. Və gözəl sonluğa aparan bəzi səbəblər var. Yəni, bunları etsək, bizim o sonluğumuz, ahirətimiz gözəl ola bilər. Birincisi, Allahdan qorxmaq və pis sonluq barədə düşünmək ki, harada və pis sonluq gələ bilər. Lənət məzləsi və s. Bu yerlərdən qaçmaq. İkincisi, olub gedən günahlara görə tövbə etmək. Gün ərzində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və 70 dəfə, bir rəvayətdə də 100 dəfə tövbə edərdi. nəyə görə belə edirdi? Saatla-saata, o dəqiqələrə bölsən görərsən ki, o arasa ki var idi tövbələrin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövbə edirdi. Bunu hər dəfə nəyə edirdi? Daim təmiz halda, paç halda qalsın. Daim. Əgər siz yada düşüksə tövbə etsən, inşallah Allahum məni bağışla. Allahum məni bağışla. Mənim tövbəmi qəbul et. Nə vaxt ölüm gəldi, pak halda gedəcəksiniz. Çünki tövbə edən kimi artıq bütün günahlar gedir, tərk təmiz olur gəlm. Bütün günahlar sinindir. Üçüncü Allah'a yalvarmaq, Allah dua etmək ki, sonluğun yaxşı olsun. Elə bir sən əməllədin və salam, bu bəs edir. Yox, gələk Allah'a yalvarasın ki, Allah da müvəffəq edəsin. Allah da bunu istəsin. Dördüncüsü, yaxşı işə niyyət etmək. Onu etməyə can atmaq. Heç onu etməs Vallahi ki, o sənə yazılacaq ki, sən bunu elədin. Hədis var, Peyğəmbər Səsərim deyir, kim bir gözəl işi niyyət etsə, onu etsə, ona 10 sababdan 700 sababa qədər ondan da artığını Allah s.ə.vələ sabab yazacaq. Niyyət edib, edə bilməsə, 10 sababını qazanacaq. Pis işlə, işte, həmsinin. Bir adamı öldürməyə gedir, onun özünə ölüm gəlirsə, yazılır ki, o onu öldürdü. Halbı şeysi onu öldürmədi. Makin niyyətinə görə ona günah yazılır. Sonluğa baxalım. Ona görə daim əgər niyyətlərimiz yaxşı olsa, o niyyətləri həyata keçirməmiş halda da bu dünyadan kötü geçsək, o bizə salam yazılacaq. Baxı, elə bir insan yoxdur ki, ürəyində arzı olmasın. Dünyadan köçəndə ürəyində arzı qalmasın. Elə bir insan yoxdur. Hərkəsinin ürəyində neyse olur. Bu, deyil ki, hər birimizin ürəyində gələdiyəyi üçün neyse planlaşdırır. Ölüm g O planlar yaxşı olmaqdır. Kimisi fikirləşir ki, ya, sabah gedib zina edərəm. E, sabaha sağ çıxınır. Fikirləşir ki, bir... günah bir işdür. Bir yer açaram. Yer təşkil edərəm. Cəmaat gəlib orada o işləri görə, cibim dolar. E, sonra Allah talanına nəsib eləmir. Lakin, o günah yazılır ona. Pis niyyətinə görə. Həmsinin günahlara niflət etmək, uzaqlaşmaq, Bəla zamanı, bəla gəldikdə səbr etmək. Allah barədə gözəl fikirdə olmaq. Bəla gəldi, Allah qarşı nalayı -na -na -na sözlər danışmaq olmaz. Niyə belə oldu, niyə Allah belə elədi, Allah görmür və s. Əstağfurullah, belə şeylər demək olmaz. Və Allahın müminlərə hazırladığı nimətləri bilmək. Bu nimətləri bilmək yaxşıdır. Allah bizim üçün həm bərzaq aləmində, həm də ahirətdə nələr hazırlayıb bir bilsə, və səlam, heç günahşilərdən təkidib, ancaq bunun üçün çalışacaq. Onun su, bu dünyanın qısa olduğunu, fani olduğunu, kesici olduğunu tez-tez yada salmaq. Bunu da adi yemək yiyəndə yada sala bilərsiniz. Yemək yedin, sonra ayaq yoluna getdin, bil ki, bax, fani, fani gördün, dələ izə fani oldu, ötüb, kesdi, getdi. Nə vaxtsa paltal geyinirdi, şallar, hanı o şallar, hani Nə baxsa, maşının var idi. Həni, bütün bu şeylər hımsı, fanidir deyə, artıq onlardan heç bir əsər əqamət qalmayın. Heç qalmayacaqdır. Kiyamət gələndə düb-bədüz yer olacaq, heç nə qalmayacaq, heç nə. Lümlüt, hətta sünnət olumamış halda, sünnət olumamış halda Allahın hücuruna gələcəyik. Heç bir şeyimiz də olmayacaq, heç nə. O, heç bir şey olmadıqda, sahabilər deyir ki, bəs zalim-məzlum arasında olan o hesablaşma nə olacaq? Bu, onun tutaq üçün mindollarını zorla qəsb edib, alıq. Nedə qayıt aracaq? Əməlləri ilə. Ömründə vürtüb bir neçə əməl eləyib, yaxşı əməl. Ona da o qiyamət günü məzluma verəcək. Heç nəyə qalmayacaq. Odur ki, bu dünyada onun fani olduğunu düşünün. Həbub Bakrı Deyir ki, bir kişi soruşdu Peyğəmbər s.ə.v. ki, ya Rasulullah, hansı insan, hansı adam daha fəzilətli adamdır? İnsanlar arasında kim ən fəzilətli sayılır və kim də ən pisi sayılır? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ömrü uzanan və yaxşı əməlləri çox olan insan yaxşı adam sayılır. Ömrü uzanıb, Pis əməlləri çox olan adam ən pis sayılır. Ona görə, ömür çox qısadır. Lakin, ən yaxşı insan o insandır ki, onun nüruzunu olub yaxşı işlər görür. Ən pis insan da odur ki, onun nüruzunu olub pis Və sonuncusu, Allah qorxusundan ağlamaq. Bu, hər kəs də alınmır. Yəni, bunu hər kəs bacarmır. Ona gələk oxuduğun şey qəlbinə elə təsir eləsin ki, qəlbən təsirlənir, sonra gözündən o yaş çıxsın. Yoxsa ki, heç kəs, yəni çoxları, hayə dəyişidir, hədis dəyişidir, amma bu onlara təsirlənir. Təsir eləsə, görür nə olacaq? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, iki göz var ki, ona qiyamətdə od toxunmayacaq. Biri, Allah qorxusundan ağlayan, ikincisi də, Allah yolunda keşif çəkən göz. Allah qorxsundan ağlayan bir də Allah yolunda Allah yolunda keşif çəkən göz. Və Allah sunat-ıqədən istəyin budur ki, Allah taala bizi bu dünyada mümin kimi yaşadıb, mümin kimi canınızı alıb, müminlərin zümrəsinə qovuşdurub onlarla bərabər cənnətə salsın. Və həmsinin də bizə ölümümüz üçün, axirətümüz üçün hazırlıq görməyə müəffəq edəsin. Subhanək Allahım, Allah, bir həmdək, şəb mənlə ilə ilə əntə, estağfur, fatub edək.